Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Les parets s'ensorren, els paviments es malmeten, les argiles de les forces es desfan i cada any perdem una part de la vila. Aquesta és una de les contundents frases que s'han reflectit en un informe que recull l'estat d'abandonament en què es troba el jaciment de Sant Romà. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans però comencem amb els titulars. Un informe elaborat per la Societat Catalana d'Arqueologia ha posat de manifest l'estat d'abandonament en què es troba el jaciment de Sant Romà, el qual requereix una immediata i urgent intervenció. L'informe ha estat elaborat a petició de l'Associació d'Amics de Sant Romà. Enguany se celebrarà el 125è aniversari de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana. Per celebrar aquest esdeveniment s'estan preparant diverses activitats com una exposició fotogràfica que recull el pas del temps del temple parroquial. L Escola Lola Anglada celebra aquest dissabte 3 de juny la festa de la primavera amb una iniciativa solidària que té com a principal objectiu recollir el màxim nombre possible de donacions de sang. Sota el lema «Feu el que nosaltres no podem fer, vin a donar sang», els alumnes de Tiana encoratgen la població major de 18 anys a realitzar les seves donacions. A Montgat s'ha constituït una plataforma ciutadana per donar suport al veí d'aquesta vila que ha estat condemnat a Itàlia a 14 anys de presó per la seva relació amb el tràfic de drogues. Des de la plataforma ciutadana asseguren que tot plegat es tracta d'un greu error i defensa la innocència del veí de Montgat. El bàsquet disputarà aquest cap de setmana la final del campionat de Catalunya després dimposar se al Corbera en el partit de tornada de la semifinal, la bona actuació dels tianencs en els darrers partits ha fet que alguns se'ls pengin la medalla de favorits. En futbol, el centre cultural i esportiu de Tiana continua gaudint d'un final de temporada a Plàcid, com ho confirma la victòria que han aconseguit per 0-1 al camp del Salut per a Gol. Els de Tiana donaran per finalitzada la temporada aquest cap de setmana. Tiana, hora. Notícies La Societat Catalana d'Arqueologia ha publicat un informe on posa de manifest l'estat d'abandonament actual en què es troba el jaciment de Sant Romà de Tiana. El conjunt està catalogat com a bé cultural d'interès nacional, la màxima categoria de protecció que es pot donar a un bé patrimonial per a la seva conservació. La iniciativa d'aquest informe correspon a l'Associació d'Amics de Sant Romà que es va posar en contacte amb la Societat Catalana d'Arqueologia per tal de conèixer de manera curada en quina situació actual es troba el jaciment. En aquest sentit, el secretari general de la Societat Catalana d'Arqueologia, Joan Carles Salai Rodríguez, ha manifestat que el problema més gran és l'aspecte i l'abandonament de la vila que requereix una immediata i urgent intervenció. La vila romana o sigui, no és que estigui, diguéssim, molt malament o destruïda, és més potser l'aspecte, que no al fons, però requereix d'una immediata intervenció, una immediata i urgent intervenció, a fi que la cosa no, no vagi a, a més greu. Bàsicament és el manteniment. En Aquí hi ha hagut una, una manca de manteniment, les estructures hem encaradat al descobert, i aleshores doncs, el pas del temps, no es puges, etc., doncs, ha motivat doncs, la degradació de dos murs que s'havien descobert. L'estat del jaciment pren encara més rellevançar quan des de les diverses formacions polítiques han estat comentant durant la passada campanya electoral que una de les solucions per a la promoció econòmica de Tiana ha de ser l'impuls del turisme. Sobre la possible implicació dels partits polítics en aquesta recuperació del jaciment, el president de l'Associació d'Amics de Sant Romà, Xavier Calceran, és més aviat pessimista. No obstant, aposta perquè sigui l'administració qui prengui la iniciativa. No sé si soc unista, perquè soc bastant pessimista en aquest tema, no? ojalà, ojalà m'equivoqui i ojalà dintre uns anys hi un acord entre la propietat, la família de Fortuny i l'Ajuntament o la Generalitat o la Diputació o qui sigui, perquè allò expressi, no? En aquest sentit tots els partits estan d'acord que allò s'ha de preservar. Com? No ho sé. Crec que millor seria fer una concessió perquè si no, dintre de pocs anys allò ja quedarà completament eh, desfet i no quedarà res, quedarà quatre pedes per que ningú sabrà ni de què són. L'Associació d'Amics de Sant Romà també està realitzant tasques de sensibilització que ajudin a valorar el patrimoni del jaciment. En aquest sentit, avui tenen previst oferir una serrada a diversos estudiants de primària de l'Escola Ló l'Anglada, on entre altres qüestions parlaran de les orígens d'aquest conjunt catalogat com a bé cultural d'interès nacional. La parròquia de Sant Cebrià de Tiana celebra en guany el seu 125è aniversari i ja han començat els preparatius per donar forma a aquesta celebració. Una de les activitats més destacades serà una exposició de fotografies que pretén recollir el pas del temps en aquests 125 anys d'història del temple parroquial. Sobre aquest aniversari, el mossèn de Tiana, Joan Ballús, ha manifestat que ho està vivint amb molta il·lusió. Jo ho visc amb molta il·lusió, perquè celebrar 125 anys d'un temple no seria gran cosa si aquest temple no portés a dintre una pila d'activitats i de serveis. Sobre aquests serveis a la comunitat, mossèn Ballús ha reivindicat que aquestes activitats es vertebren sobre quatre issus, com són l'administració dels sacraments i la celebració de la missa dominical, la formació de catequesis per als infants, l'acollida de persones que volen casar-se i, finalment, l'atenció als pobres a nivell de caritat parroquial on actualment atenen a nou famílies. Pel que fa a l'exposició fotogràfica, el mossèn ha encoratjat a tots els ciutadans que disposin d'imatges de la parròquia de Sant Cebrià a participar en aquesta celebració aportant les seves fotografies per a poder completar una exposició més completa. Nosaltres des d'ara ja convidem no solament a la gent que ve habitualment, sinó a tothom que vulgui col·laborar, sobretot aquells ens portin fotografies que puguin formar part d'aquesta exposició que serà a l'entrar a l'església en el baptisteri. La data concreta de l'aniversari és el 19 de juny i a banda de l'exposició fotogràfica, altra dels actes previstos són la celebració d'una missa presidida pel Museu Salvador Bacardit, vicari episcopal d'aquesta zona, i una actuació de la color joventut tianenca que interpretarà el Gloria de Vivaldi. Tiana, primera hora. Un any més, l'Escola de l'Anglada celebrarà el pròxim dissabte 3 de juny la festa de la primavera una efemèride que enguany agafarà un caràcter especial. I és que s'ha organitzat coincidint amb aquest dia una iniciativa solidària que té com a principal objectiu recollir el màxim nombre de possibles donacions de sang. Per fer-ho, els alumnes de quarta primària de l'escola han animat tots els tiànencs i tiànenques a apropar-se a les instal·lacions del centre educatiu i fer les seves aportacions. Ho han fet a través d'un conjunt d'activitats agrupades sota el lema «Feu el que nosaltres no podem fer, vin a donar sang». I és que fins als 18 anys els menors no poden fer les seves donacions. Per a tot plegat, la directora de l'Escola Lolanglada, Núria Minoves, explica quin és l'objectiu doble de la iniciativa. Per una banda, amb ells sensibilitzar-los, que coneguin el tema, que siguin en el futur, quan siguin persones adultes, doncs, puguin ser la majoria d'ells persones donants, que ja estiguin conscienciats d'aquesta necessitat. I, per altra banda, doncs, que ells mateixos en aquests moments puguin animar els seus familiars més propers a que puguin participar en aquesta donació. Realment, cada cop eh, anem incloent i lligant a, a temàtiques curriculars eh, temes de valors que realment formen a les persones que, que tenim a l'escola. La iniciativa, que es desenvolupa amb la col·laboració del banc de San Quita i Sits, es porta preparant des de l'inici del cur escolar. I és que els alumnes de l'escola Lola Anglada han realitzat una gran campanya prèvia per aconseguir divulgar la importància de les donacions de sang a tots els sectors de la població. Ho explica Núria Minoves. La festa, evidentment, doncs és una festa d'escola, però que sempre i aquest any més que mai està oberta a totes les entitats i a tots els tianencs i tianenques que vulguin acostar-s'hi. I per això diguem que els treballs que posteriorment han realitzat els alumnes han estat també el de fer un treball publicitari. Han creat uns eslògans i uns logotips per editar uns cartells i unes cartes informatives. S'ha fet una falca radiofònica que s'ha emès per Radio Tiana i s'han fet com uns petits recordatoris penjats a les motxiles dels més petits. La iniciativa, que fins avui ha estat rebut amb èxit, podria establir-se de forma anual com a part del programa escolar. I és que, a de la part pràctica de l'activitat, els alumnes també han pogut estudiar tots els aspectes teòrics relacionats amb l'àmbit de la sang. A més, també han assistit en diverses xerrades de professionals que han visitat l'escola. La festa de la primavera i la recaptació de les donacions de sang tindran lloc el proper 3 de juny a l'Escola Lola Anglada. L'Ajuntament de Mungat ha aprovat una moció que insta la Generalitat, el Ministeri de Justícia, el Ministeri d'Afers Estrangers, el Síndic de Greuges i el Defensor del Poble a interessar-se pel procés penal i la situació personal i humanitària del veí de Mungat, Òscar Sánchez Fernández de 44 anys i condemnat a Itàlia a 14 anys de presó per la seva relació amb la Camorra. Tots els grups polítics van votar unànimament a favor d'aquesta moció, atès que una gran majoria de veïns de Montgat entenen que l'acusat, limitat actualment, és innocent i que la seva condemna es podria deure a un error. En aquest sentit, s'ha constituït una plataforma ciutadana per donar suport a aquest veí de Montgat. El seu president, Jordi Fontaner, ha explicat per què creu que és del tot impossible que l'Òscar Sánchez hagi estat culpable, sobretot tenint en compte la seva limitació intel·lectual. L'Òscar ha estat cap a gestionar fins i tot la seva pròpia vida, la seva feina, perquè faig cinc cèntims eh, li ingressaven la nòmina amb dues comptes diferents, una per pagar les despeses de casa, i l'altre perquè ell es pogués gestionar. Fer-te un favor te'l faria si coneix d'un dia per l'altre, però ell no, no, no té possibilitats, no té, no, és impossible. I és el noi del poble, tothom el coneix, és molt bon tiu, molt bona persona, un tros de pa, que diríem. La principal reivindicació concreta que ha realitzat la plataforma en suport del veí de Montgat ha estat que l'Òscar pugui ser extradictat a Espanya i, en tot cas, tornar a ser jutjat amb millors garanties judicials. Per agilitzar aquestes gestions, Fontaner ha comentat que està realitzant diverses seccions. Hem començat per fer una recollida de signatures de tothom que vulgui, hem habilitat una, un grup al Facebook, estem tirant per tot arreu papers per recaptar de signatures i bueno, en breu volem fer pues, alguna activitat que ho hem d'acabar de coordinar amb l'Ajuntament, pues, ja sigui xocolatada popular per recaptar fons perquè també pensem que ens farà faltar uns diners per advocat i de més. Hem obert un número de comptes a la Caixa de Catalunya, a Montgat, a qualsevol oficina es pot fer l'ingrés. Amb els recursos econòmics captats des de la plataforma, esperen poder contractar un advocat per ajudar el seu veí. Per aconseguir tots aquests objectius, la plataforma s'està reunint tots els divendres de 8 del matí a 2 quarts de 9 del vespre a la plaça de les Mallorquines de Montgat per informar a tothom que vulgui de la situació de l'Òscar Sánchez. I Anna, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. En clau esportiu, el bàsquet Tiana ha aconseguit una plaça en la final del Campionat de Catalunya després de guanyar el corbel en el partit de tornada que es va disputar aquest cap de setmana. Els tianenys portaven una renda de 7 punts que no van haver d'utilitzar, ja que en aquest segon partit de la semifinal també es van imposar per 4 punts. Sobre el paper de favorits que alguns han penjat al bàsquet tian en la final que disputaran aquest cap de setmana enfront del Sant Pere de Terrassa, Scoriguelo ha indicat que preferís obviar aquesta condició i assenyala que el més important és la il·lusió que ha demostrat l'equip i el fet de tenir a tots els jugadors disponibles. Bueno, yo estas cosas las suelo obviar bastante. Yo lo que me, lo que me interesa es que veo al equipo muy metido, eh, con muchas ganas de ganar. De hecho ya celebraron el pase prácticamente parecía que habíamos ganado ya la final, yo les dije que se calmaran. Y bueno dar a entrenar esta semana fuerte y tengo a todos los jugadores a mi disposición he recuperado al pión que para mí eso es muy importante pues un, un jugador que, que marca diferencias evidentemente al partit que decidirà el nou campió de Catalunya, aquest cap de setmana, encara no té data concreta ni ubicació confirmada. En aquest sentit, el Bàsquetiana ha sol·licitat jugar la final a casa. Sobre aquesta possibilitat, Escoriwelo ha indicat que seria més important jugar el partit a camp propi, però reivindica un paper més actiu per part de l'afició. És important, i sobretot si viene la gente, perquè tampoc, a veure, no és una crítica, però que tampoc som un camp on vengan a vernos Donde vengan a vernos mucha gente. Eh, espero que el día de la final sea diferente porque se espera que vengan les categorías inferiores també a vernos, pero que, bueno, que hasta ahora que tampoco el tema del público ha sido un factor que nos ha favorecido mucho. De hecho creo que los mejores partidos los hemos hecho fuera. Recordem que la final es juga a partit únic i un dels motius que encara no s'hagi decidit la data concreta és que els organitzadors no volen que el partit coincideixi amb la final de les Champions que jugarà el Barça aquest dissabte. En futbol, el centre cultural i esportiu de Tiana continua gaudint d'un final de temporada plàcid, com ho confirma la victòria que han aconseguit per 0-1 al camp de la salut per a gol. El partit va estar controlat en tot moment pels tianencs i la primera part la van dominar amb clardat. No obstant, el gol no va arribar fins a la segona meitat. El president del club, Aniceto Riera, ha realitzat una valoració del que ha estat el partit d'aquesta jornada. Seguint el, la tònica d'aquests últims partits, pues, vam tornar a guanyar. Van guanyar 0-1, la primera part va ser... Bé, vam dominar tota la primera part i la segona va marcar el gol i bé, va ser un partit bastant, no clar amb gols, però sí bastant fàcil a nivell de joc. No? D'altra banda, i amb la feina ja feta, el Centre Cultural i Esportiu de Tiana està aprofitant aquestes jornades per donar oportunitats als jugadors del juvenil perquè agafin una experiència amb el primer equip. Riera ha valorat de manera molt positiva la integració que estan tenint els juvenils i s'ha mostrat tranquil pel que fa la temporada vinent. En aquest sentit, ha confirmat que l'estructura serà pràcticament la mateixa. Nosaltres, aquests últims partits, estem, estem fent entrar juvenils i els anem compaginant amb els, amb els veteranos, no? Per la qual cosa, doncs, pues, bueno, pues es dona una mica més de tranquil·litat de cara l'any que ve. Eh, també és veritat que quasi tots continuen, em sembla que n'hi ha alguna baixa perquè marxa o plega o no vol jugar més. Però pràcticament l'estructura quedarà quasi la mateixa, apuntalar en algun, alguna zona, però que bueno, que pujar als juvenils tot ho tenim basta bastant claret ja. L'últim partit d'aquesta campanya enfrontarà els de Tiana contra el Pla d'Amboet, que ja ha descendit de categoria. Independentment del resultat d'aquesta última jornada, els tianencs hauran realitzat un últim tram de competició fantàstic. Ràdio Tiana, notícies. El temps Hola, molt bon dia. Continuem de moment amb una situació meteorològica sense canvis, temps estable, ambient assolellat i temperatures que avui seran tan càlides com les d'ahir. Alre cop, per tant, cap a l'interior de la comarca es pot arribar a màximes cap als 26-27 graus fins i tot. En canvi prop de la costa, la temperatura serà una diiqueta més baixa i, en conjunt, oscil·larà entre els 23 i els 24 graus. En general, els béns seran fluixos, són béns que ho faran de component variable, tot i que en predomini del sud-oest de cara al migdia, i també durant la tarda en una situació marítima que estarà bàsicament dominada pel Marajol a tota la costa de la comarca. Per tant, situació sense novetats i tampoc s'esperen canvis demà. Si alguna cosa ha de canviar, seran les temperatures que molt probablement podran pujar una miqueta més durant les hores centrals de la jornada. No cal dir que demà els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la i el sol novament s'imposarà a tot el maresme. Demà passat dijous, el matí serà solellat, a la tarda apareixen alguns núvols que bàsicament seran alts i mitjans fruit de les temperatures festes que poden afectar l'interior però que en cap cas arribaran aquí a la costa on continuarem per tant amb un temps tranquil i amb unes temperatures pràcticament d'estiu. Divendres s'espera que la situació canvi una mica baixaran les temperatures i això implicarà un increment de la nuvolositat especialment durant la segona meitat del dia. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. la entrevista Un informe de la Societat Catalana d'Arqueologia ha posat en evidència el mal estat de conservació del jaciment de Sant Romà de Tiana. El conjunt està catalogat com a bé cultural d'interès nacional, la màxima categoria de protecció que es pot donar a un bé patrimonial de la seva conservació. L'informe ha estat elaborat amb l'assessorament de l'Associació d'Amics de Sant Romà per Joan Carles, Alai, que tenim a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs suposo que després de visitar les restes en aquest cas del jaciment de Sant de quan han elaborat aquest informe i quines són les conclusions? Sí, bé, a, a, per explicar-ho una mica, sí. val, jo estic a la Societat Catalana d'arqueologia. sóc el, el secretari general i a més em responsabilitzo de que és la Comissió de Patrimoni i en aquest sentit l'Associació d'Amics de Sant Romà en van venir a veure el passat mes de març i em van exposar i em van mostrar en fotografies del de, no, mal estat del jaciment, no? I aleshores a veure què es podia fer. Vam estar comentant diverses, diverses coses que ells podien tirar endavant i també va ser un moment en el que què acabem de passar les eleccions i aleshores ens van visitar a l'associació també el que és la sectora, Sectorial de Cultura de, de Convergència. Eh, al parlar dels problemes de l'arqueologia en el país actual, doncs, va sortir també a relluir aquest tema. No, Com molt bé heu dit, és un monument que està catalogat amb la màxima categoria, per tant ha de tenir la màxima protecció. I al comentar això eh, em van dir doncs, que els aniria bé que, que se'ls passés un informe perquè veiessin ells com estava. Aquest va ser el motiu d'elaborar de, l'informe, no? I en, I en aquest cas, com dèiem, doncs, arrel del canvi de govern, arrel d'elaborar doncs, sí. aquest informe, i sobretot que els amics de Sant Romà porten molt de temps doncs, preocupats per l'estat d'aquest jaciment, és quan us poseu a treballar a mirar doncs, quin és l'estat actual, no? Sí, sí, va ser... Bé, bueno, l'informe és fruit d'una visita, concretament del dia 16 d'abril. Uh, I i va, no sé si heu vist l'informe, Mm -hmm. És un informe molt, molt gràfic, no entra sí. en, en temes científics, diguéssim, o tècnics, i és per mostrar això a l'estat o fer palès l'estat d'abandonament en el que es troba en aquesta vila romana. Okay. La vila romana, amb, o sigui, no és que estigui, a, diguéssim, molt malament o destruïda, és més potser l'aspecte, que no al fons, però requereix d'una immediata intervenció, una immediata i urgent intervenció, a de que la cosa no, no vagi a, a més greu. És a dir, que la qüestió és el manteniment? El Sí, és, bàsicament és el manteniment. En Aquí hi ha hagut una, una manca de manteniment. Pràcticament aquesta vila es va descobrir casualment amb un esllavisament de terres a l'any 1934, i ja quasi immediatament es va poder començar a intervenir, a fer intervencions arqueològiques que pràcticament van perdurar fins a 1984 i des d'aleshores, o sigui que ja han passat, han passat més de 30 anys eh, no s'hi ha fet no ha cap, cap tipus de manteniment, les estructures hem encara al de, descobert i aleshores doncs el pas del temps no espuges, etcè, doncs hem motivat doncs la degradació de dos murs que esvien descobert. Ha uh, fet referència també a aquesta reunió doncs, que van mantenir, uh, en aquest cas per tornar posar sobre la taula doncs, uh, el recolzament que es dona a l'arqueologia en aquests moments, hem de recordar que, que estem en moments de retallades i um, creuen viable doncs, que la Generalitat pugui recolzar uh, alguna manera doncs, perquè de manteniment i, com dèiem, d'arranjament de, de l'estat del gestiment actual? Sí, primer, primer per dues coses. Primer, és un monument que està declarat amb la màxima teoria. Per tant, no és que hi hagi de que es pugui o no es pugui fer, és que hi ha l'obligació legal de fer-ho. Això de primeres. I, i segon, el, el que s'ha de fer allà no és invertir una quantitat extraordinària per murcialitzar la zona, o sigui, per convertir-la en visitable, etc. Ara el que és urgent és consolidar aquests murs a fer un, un esgrossament selectiu de la vegetació una esporcada no? deixar els murs ben, ben consolidats arreglar un sostre d'oralita que s'està caient que està protegint part de, també de, de, de les restes d'una capella de, del segle 11 que també es va descobrint allà i fet aquest, aquesta protecció doncs esperem que l'economia vagi millor i el millor dintre de pocs anys, donc sí que es podrà fer la intervenció que realment mereix el jaciment. però si prèviament no fem això, quan realment es disposi de, dels medis ja, ja no trobarem res. És a dir, que hauríem... Això són els mínims, no?, en el que en aquest cas es demana aquesta intervenció, és per un mínim manteniment i, per tant, necessitaria, de cara al futur, doncs, altres qüestions, perquè durant tota la campanya electoral, que recordem que hi es van celebrar les eleccions municipals, doncs, tota la campanya sempre s'ha parlat de, de fomentar el turisme a la vila i de, doncs, invertir en aquesta part econòmica. Precisament, doncs, la vila de, de Sant Romà podria té molt de potencial en aquest sentit, no?, Sí, quan és una vila a veure en allà com, com, si estigués nete arreglada i com ha estan tots els, els paiments a la vista, etcetera. Nos doncs tenim en allà exemple de que és una part, part perquè part de la vila està, està sota l'actual la casa, no? Eh, doncs tenim una part la part rústica, la, la part eh, que es dedicava a tra, als treballs agrícoles que s'hi feien en allà i tenim un exemple potser el més clar de tota aquesta zona uh, i a més es veuria molt bé no, les diferents estances i per què servien um, clar si considerem que està uh, ni a 15 quilòmetres de Barcelona al costat de Badalona, on hi ha doncs, un potencial de visitants enorme um, doncs, clar, vull i... A més, hem de també doncs, recordar que, que aquesta vila doncs, és de mans privades. No sé si això fa, va a favor o en contra que la Generalitat doncs, assumeixi aquesta responsabilitat que, que dèiem que tenia doncs, per ser declarat un bé d'interès. No, és que si seguim estrictament la legislació actual, els primers responsables del manteniment d'un de, de bé cultural, quan, quan aquest és privat, són els propietaris. Però, si els propietaris no poden, que és una obligació que, que tenen, eh, doncs l'administració, sigui la Generalitat, sigui l'Ajuntament, sigui en aquest cas que també pot intervenir la Diputació, doncs no oblidem que està marcat dintre del que és el parc de la serralada litoral, no? Doncs... Eh, la vila no, o sigui la, la traves per part de, de la legislació no hi ha que ser privada o no, si la, la propietat privada no pot assumir aquesta obligació, automàticament eh, passa a l'administració la, aquest suposo que és un exemple més que en aquests moments en els que estem vivint i no sé si em dirà també que, que ja fa molts més anys que, que la crisi l'arqueologia no rep el recolzament que, que potser hauria o no li donem valor a totes aquestes restes que tenim al nostre entorn. Sí, que és un tema difícil. Estem a, a, en, un, en un país que pràcticament estem invadits o pràcticament a cada pam podríem trobar un vestigi arqueològic. Uh, per tant assumir tot això costa i, i hi ha d'haver-hi un sostrat de la mateixa gent o sigui nosaltres que, que recolzem això o, els polítics no oblidem són els nostres representants de l'administració però ells es, es guiaran o, o s'haurien de guiar per les necessitats de la, de, de la societat no? Aleshores si sí, l'arqueològia no és una necessitat primer per aquesta societat, doncs clar, no, sempre serà més important no doncs, tenir un, un poliesportiu que no preservar la, la vila del, del poble, o el dolmen, o, o el que sigui, o el castell. Ha de ser aquesta exigència de partida de nosaltres mateixos. Si més no, també fa molts anys des dels de Amics de, de Sant Romà també doncs han intentat posar també aquesta col·laboració des de l'àmbit educatiu precisament per això, no? per sí. intentar revaloritzar i, i posicionar-ho com, com un bé d'interès nacional i també d'interès cultural i d'educatiu, no dins de les escoles de la vila i de l'entorn, no? És una clar, via però, a treballar. Sí, aquesta és la més important, però ja clar, és una via molt lenta, però no, no s'ha de perdre. S'ha de, de fer de, de mesura d'aquests visitants en, la, en les exposicions eh, que, que acabam fent amb tota la bona voluntats doncs, l'associació, doncs, quan siguin grans vols li toqui decidir, doncs vegin que això és és imprescindible. Si nosaltres mateixos com a, a ciutadans, veiem que eh, és imprescindible, és clar quan hi hagi una campanya electoral o el que hi hagi, això serà un, un punt a tenir en compte. Si un, un polític no toca aquest punt, diguéssim, no tindria cap possibilitat de sortir-ne. Per tant, l'han de tocar i fer. S'ha de convertir en una exigència. Mentre no sigui així, anem fent. Hem de dir que, que bé, doncs algunes de les paraules que apareixen en aquest informe, referència en l'estat actual del jaciment de Sant Romà és que les parets s'ensorren, els paviments es malmeten, sí. les argiles dels forns es desfan i cada any perdem una part de la vila. És així, cada any es perd una miqueta més? sí que va i veure cada vegada millor que, que plou i hi ha un esllavisament la, la vila mateixa va ser descoberta l'any 39 després de, ai 34 perdó després d'unes fortes pujes perquè va haver hi un esllevisament de terres. L'esllavisament de terres va deixar al descobert doncs, una part, no? uns murs que, que van fer veure quie via la vila, segurament amb aquest esllavisament es van retirar terra i a lo va caure un mur o es va trencar. Des d'aleshores ha pogut molt i, i seguirà plovent en bueno, aquí al marees mai ja, ja, ja ho sabeu I quan és la tardor, la primavera i en aquelles fortes pluges com les barrieres. I, i en allà en la situació on està uh, ubicat Can Sant Romà doncs està molt a prop de, de la riera per allà l'aigua la, la, corre força per tant poden haver-hi esllevisaments i, i aquests murs doncs, es van malmetent a part això fa que creix i es desenvolupi la vegetació la vegetació es desenvolupa entre els murs i forma escletxes que, que amb el temps si això no, no es cuida les escletxes acaben malmetent o, o rebentant aquests murs doncs bé, esperem que, que s'hi pugui posar, doncs estiguem a temps, no?, d'intentar aturar aquesta degradació i que, com dèiem, doncs que també la Generalitat prengui responsabilitat eh, tenint en compte que, que aquest conjunt arqueològic està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Ens volíem fer ressò d'aquest informe elaborat per la Ciutat Catalana d'Arqueologia, concretament per Joan Carles Alay, que tenim al altre costat del telèfon, i que agraïm doncs, que ens hagi donat aquests detalls. Moltes gràcies. Va, moltíssimes gràcies. Déu bon dia. Fins ara. L'entrevista. Radio Tiana, Servis informatius.